I en øjeblikke og højeblik mit hæfte, så vil komme til den sidste historie på side 20. Den hedder Biograftur. Jeg gik sjældent i biografen. Dagen før min søn blev født, var min hustru og jeg i biografen ind omkring Vi så en lemmefilm, en slags action- og kriminalfilm. Det var lidt efter eftersom min hustru var højkravidt. Hun nedkom dagen efter med vores føde. Det var den 28. november 1964. <tryk> vi har tit talt om, hvor det der forhævende havde været, uden vi dengang tænkte over det. Sidenhen har det været småt med biografture. Ikke fordi vi ikke har lyst, men mere tilfældigheden, der gjorde det. Derimod min lillebror Kurt gik meget i biografen, imens han boede i Finlandsgade, hvor han havde et lille værelse og adgang til et fælles køkken. Hans hobby var også at samle på biografbilletter. så nogle små papirslapper med tryk på, der oplyste om filmen og hvor man skulle sidde, på hvilke af de nummererede pladser, og selvfølgelig datoen. De kunne være i mange forskellige farver, og han havde efterhånden samlet sig en hel masse. Jeg ved ikke, om han fortsat har disse biografbilletter. En af årsagerne til vores udblivende biograftur hænger nok sammen med, at nu havde vi slæb på, altså søn Max. Det var i øvrigt en dejlig tid. Der skete en masse. Vi havde travlt med at etablere os som familie, der først rigtig boede sammen i en lejlighed i kartoflerækkerne, lige i nærheden af søerne. Det var midt i 1960'erne. Opvarmningen skete med en gammeldags kaklovn, som vi om vinteren havde aftalt på skift, hvem der skulle tænde op i den. Nogle gange gav det anledning til udveksling, om det nu var den ene eller den anden tur. Kold var det jo, efter nat uden varme. Også dette sted bød på mange oplevelser. Husk, at vi gik på indkøb med barnevogn og udlejernes lille, hvide da vi var kommet hjem fra indkøbsturen, opdagede vi til vores store forskrækkelse, at vi havde glemt hunden uden for slagteren. Den blev hurtigt hentet, og episoden, episoden blev vores lille hemmelighed.